Олекса, який витяг Дарину з машини, потягнув її за собою далі в бік. Дмитро підтримував з іншого боку за ту саму руку, яка поболювала. Коли відбігли на відстань, яка здалася їм безпечною, сіли на землю і все ще не розмовляли. Кожен підсвідомо чекав, що от-от пролунає вибух. Хоча кожен розумів, що так трапляється частіше в кіно, ніж у житті. Потім підбігли якісь люди, поставили машину на колеса і відвели їх до себе до хати. Вже аж уранці Олексо розповів, що задрімав за кермом і з'їхав з дороги. А за сніданком вони з'ясували, що в тому місці часто трапляються аварії. Господарі хати вже навіть не намагаються ставити паркан, його щозими зносить якась вантажівка, що заїжджає їм посеред ночі просто у двір. Господиня дому, а жінка непевного віку, досить юна, судячи зі статури, але майже беззуба, у зав'язанні ззаду хустині, сказала з херсонським акцентом, що їм дуже пощастило. Машина майже не пошкоджена, та й самі вони не постраждали. Але це все було... Пізніше, уже вранці. А з вечора, вони були настільки втомленими, що не мали сили вирішувати та планувати. З'ясували лише, що від'їхали всього на 20 кілометрів від Херсона. Найближчий телефон знаходиться в сусідньому селі за 2 кілометри. І доїхати туди о такій порі немає ніякої можливості, бо єдиний автовласник у селі уже випимши. Їх поклали спати на підлозі, бо ліжок у цьому домі не було. Господарі теж спали на підлозі у сусідній кімнаті. А крім цих двох кімнат, у хаті була ще кухня, посеред якої стояла старенька газова плитка з балоном і ослінчик на трьох ногах. Не було навіть стола. Вночі Дарина майже не спала. Заважав таємничий біль, який перекидався з руки на праве плече, тому важко було встановити його джерело і, про яке вона нічого не сказала хлопцям, бо на них і так шкода було дивитися. Вона потай обмацувала руку і передпліччя, але встановити причину болю так і не вдалося. Вона сподівалася, що просто вдарилася і тепер болить сенець. Трохи задрімала, а лише під ранок. Прокинувшись від того, що зліва і справа синхронно завовтузилися Дмитро й Олекса. У сірому світлі, що пробивалося крізь брудні фіранки, які подертими клаптями звисали з тріснутого посередині вікна, кімната виглядала ще більш жалюгідно, ніж з вечора. Вона була цілковито порожньою. Лише по кутках лежало якесь лахміття, підлога була вкрита товстим шаром бруду. Вони сиділи на своїх туристичних килимках її злякано озиралися довкола. «У тебе все ціле?» – підозріливо запитав Олекса і взяв Дарину за плече. Вона мимоволі зойкнула. До ранку біль посилився. «Покажи!» – втрутився Дмитро. Дарина сунула на бік бретельку свого сарафана. «Ключиця!» – хором зіткнули хлопці. «У тебе зламана ключиця!» Треба до лікаря терміново. Дарина доторкнулася до правого плеча у місці, яке їй показав Олекса, і відчула два уламки кістки, що напинали шкіру. Відразу чомусь почало боліти менше, мабуть, уночі біль посилювала невідомість. Вона встала і випросталася. Ключиця майже не давала про себе знати, тільки рука самостійно не піднімалася. Її потрібно було підважувати. «Сьогодні неділя. Не знаю, чи знайдемо ми лікаря», – сказав Дмитро. «Я пропоную їхати найближчим автобусом і вже звідти подзвонити до моїх родичів», – сказала Дарина. «Думаю, Олексії краще залишитися біля машини, подивитися, що пошкоджена, і подумати, як її дотранспортувати додому». Додала вона вже після паузи усвідомлюючи, що саме вона має приймати зараз рішення. Бо по-іншому вони сидітимуть тут ще тиждень, сперечаючись кому ж із двох їхати з нею до лікаря. Олекса кивнув з приреченим виразом на обличчя і мученицьким зітханням. На кухні господарі вже готували сніданок, принісши для цього згороду кілька капустин і трохи картоплі. Вглядало, що ці продукти є Основою їхнього раціону. На сніданок було щось на зразок овочевої зупи, сильно пересоленою і присмаченою посмаженою на салі цибулею. Довкола триногого ослону вовтизалися двоє дітлахів приблизно чотирирічного віку. Вони були замурзані й вбрані в лахміття, як і батьки Лена і Толя, так звали господарів, які виявилися однолітками Дарини, і молодшими на рік від Олекса і Дмитра. Хазяї запросили гостей за стіл. Олекса мовчки приніс із машини пачку з кавою, хліб і кілька бляшанок консервів.